Шкоду нашій державі Тим більше, якщо при владі знову опиниться людина Позбавлена ваших демократичних рис Народ, який прозрів і все зрозумів Не підкориться йому І важко навіть уявити, що може статися з цього Себе нам не шкода Але в нас є діти Микита Сергійовичу Бажаю вам здоров'я і успіхів Руденко Микола Данилович Член КПРС від березня 1941 року. Парт-квиток номер 05172678. 72 678 Книга друга. Вступ до другої книги. 23 червня 1992 року розпочинаю другий том своїх спогадів. Я повернувся на круги своя. Отримав помешкання в старому письменницькому будинку, з якого розпочинається моя літературна біографія. У першому томі я розповів про своє знайомство з Леонідом Первомайським, що сталося 1937 року. Він жив тоді в цьому будинку. І як часом мені здається навіть у цьому помешканні. А поруч, фактично в тому ж самому дворі, Стоїть другий письменницький будинок, на восьмому поверсі якого я жив з 1957 року до кінця 60-х, тобто до розлучення з Євгенією. Вона й досі живе в тій самій квартирі з сином Валерієм, невісткою та нашою онукою Наталкою. Всі ми легко і просто спілкуємося, через двір можна перейти навіть у хатніх пантофлях. Трохи нижче від цього будинку, на вулиці Чкалова, 61, я мешкав з 1950 до 1957 року. Отже, наприкінці життя доля повернула мене туди, де я назавжди, покінчивши з кар'єрою літературного чиновника, розпочав самоосвіту і написав перший прозовий твір «Вітер в обличчі». Хто прочитав перший том моїх спогадів – Пам'ятаю, восени 1990 року я раптом осліп на праве око. Ліве втратив іще в дитинстві, у хлоп'ячій бійці, під нього влучив камінь і пошкодив зоровий нерв. Відтоді й до осені 1991 року я змушений був диктувати спогади на магнітофонні стрічки. Надиктоване передруковували, а письменник Іван Власенко обробляв у той літературний напівфабрикат, відтак прочитуючи мені. Завершували цей конвейер іще один передрук і читання після друкарки, яке взяв на себе той таки Іван Власенко. Перший том десь лежить у моєму літературному архіві. Вже ніколи я не зможу його перечитати, аби якось удосконалити. Що зроблено, те зроблено. А проте я отримав змогу працювати над своїми творами самостійно. Тож другий том писатиму власноруч, не перекладаючи відповідальність за нього на друзів. Це явище не зовсім звичайне, трохи зупинюсь на ньому. На праве око я осліп не повністю, дегенерація сітківки зруйнувала зоровий центр. Ніби й бачу, але предмети розмиваються, обличчя деформуються, не впізнаю навіть добре знайомих людей. Так це і лишиться до кінця мого життя. Прочитання та писання не може бути й мови. Щоправда, сам хожу вулицями, хоч і не завжди бачу світлофор. Перехожу вулицю тоді, коли переходять інші. Оце й все, що мені лишилося. Оглядаючи пейзажі, сприймаю тільки перший план. Отож, навіть краса природи мене вже почала обминати. А про я пишу тепер самостійно. Як же це сталося? Десь у квітні 1991 року Мій друг, одесит, професор Новохацький, помітив, що ліве око буцімто починає оживати. Я, скажімо, цього не помічав. Та й повірити в таке диво мені було важко. Проминуло понад 60 років відколи його визнали мертвим. Ви, мігрувавши до Америки, я побував у добрих окулістів, бо ще в засланні прочитав, що в цій країні навчилися оперувати зорові нерви. Відповідь була невтішна. Нерв у лівому оці повністю атрофований, про якесь лікування годі й говорити. Навіщо ж Олександр Сергійович мене втішає? А він тим часом виготовив мені окуляри, зорієнтовані не на праве, а на ліве око. Ліве скельце мало аж сім діоптрій. Виявилося, що з допомогою цих окулярів я в дитячих книжечках почав бачити окремі слова. Вони не складалися в рядки бо поле зору було розшматованим, плямистим. Це так, ніби здоровими очима бачиш не цілком захмарене небо, поміж хмар залишаються окремі просвіти. Я жив тоді в одному з одеських готелів, частенько навідувався до професора.